Tizedik fejezet Soha még ilyen télen borította a hegyek alján elterülő prérit. A barlakban meghúzódó darablok már semmében sem különböztek a hegyek farkasaitól. Valamennyi reket sipoló hangon beszélt. Voltak, akit megölt a köhögés, és bűl egy napon betámolygott kántivébe feltartott kézzel. Húsz perc múlva függött egy vastag nedves ágon, és fázós fekete madarak keringtek körülötte. Mert a jelszó nem változott. Nincs kegyelem. Azonban az öme a vörös barzom, Gunner Bob, a félszemű, sötét zsef és még vagy ötvenen csontig soványodva lerongyoltan, de vérszomjas elszántsággal tartották magukat tengődve. És húsos farkas a falka veszett vezére. A halál ádnyékára vadáztak. nem is töröttek volna semmivel, nem is tudták, hogy élni akarnak. Talán nem is akartak. Csak a halál kerüljön a terítékre. A bosszú. Hiába, a megfoghatatlan kísértett nyomai egyszer csak elvesztek valahol, mintha a föld nyelnél. Hol lakik? Hol tartja lóvát? Miből él? Azt mondom, hogy country way tanyázik, állapította meg a vörös barzsor. De ki? Az erdek, Síszek rekedten Gunner Bob, és görcsös köhögés rázta egész testét. Húsos farkas töprenget. Nő eddig ügyesen elkelült a rémet. Nagyon vigyázott. Csak a barlang mélyén pihent, és csak ha ébren voltak a többiek. A szabadban nappal állandóan látnia kellett a terepet mindenfelé, különben visszafordult. Szerintem, jegyezte meg, a serív keze lehet a dologban, és Logan is egy követ fúj vele. Átkozott holdvilág. Ha nem rabulja el a nőt, most nincs semmi baj. Fenn pihen a felhősvény végén, nagyon keserű hangulatban voltak. Hódvilág Teddy zúdított rájuk mindent. A Logan farm jól látszik a Split River egyik dombjáról, mondta a húsos farkas. Ott is akad megfelelő barlang? Azt akartam mondani, hogy ha ott tanyázunk és felváltva figyeljük a tanyát, esetleg megleshetjük. <kül> Szerintem Logan... <kül> Szerintem Logan házában rejtőzik. Igen. Azonnal induljunk, kiáltotta Gunnar. Berős délelőtt volt, és elindultak lóháton a befagyott folyó felé. Még félúton sem voltak, amikor szembe lovagolt Marvin. Ez itt rekedt a völgyben, és aránylag a legjobb erőben volt. Üzenet! Kitől? A halál árnyéka. Nyargalva követték. Mit üzenhet nekik az árnyék? A keresztútnál egy szölöpre szegezte az üzenetet, amely később mindenfelé ott függött a fákon, elhagyott konyhókon. Patkányok! Elintéztem veletek a számadásomat. Ha húsos farkas holtestét adjátok ért a cserébe, ha nem, akkor az utolsó emberi kiirtalak benneteket. A halál árnyéka. Némán álltak. Bill halálosan sápadta a hószínűnek tűnt, amint meretten összenézett a társaival. Usos farkas idegesen felkacegott. <gül> Engedte a legveszélyesebbnek. Miért nem mondja, hogy kimehetek a völgyből? Mert tudja, hogy nem engedi a gyűrű. Ha folyó helyett éjség vagy kötélvár rátok, az mindegy. Senki sem felelt. Gondolkozva ügettek a split river felé. Amikor lipasorba haladva felértek a domboldalba, Gunder, aki elől haladt, odasugta a vörös bright Miért kell jönnöd is ebben a gyalázatos kátyúban? Brájzsel az dörmögte. A holdvilág és a húsos farkas főzték ezt a fekete levest. Kanalazzák ki ők a mindenségét. Mindketten meglazították pisztolyukat a tokban, és hátrafordultak. Sorban érkeztek a rablók. Megértő sötét pillantásokat váltottak. De mikor végül az egyik búdog, amelyik életben maradt, felért, nem következett utána senki. A húsosfarkasnak jó szimata volt. Elszökött és ez időtől fogva egyedül bolyongott a hegyek között. A rablók csak úgy üldözték, mint a környékbeli lakosok. A tél, a hó, az éjség és a halál a olyan sorba taszították, amelyben még rabló sohasem bűnhődött, kiátkozottan, egyedül, halálra üzve.